«Нема. Знаю, що є. І на тому тижні гуркотіли жорно у твоїй колуні. «Павле!» – благально сказала Марія, торкнувши чоловіка за лікоть. Музика смитнувся, наче опечений. «Що, Павле, немає зернини чи не знаєш? Сам Ірод вигріб хліб з ями тепер прийшов жебрати, хай сконає!»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 Окодиш, Галю, що там у чагарях. Подивися за їжаками, годяться в харч. Я вчора в лісі бачив гадюку. То треба податися в ліс. На ловлю гадюк, вони теж годяться в харч. Марію занудила, потім стала гикати. Не гикай. Вчора дві ластівки залетіло в сіни. Як ти випустила? Самі вилетіли Самі вилетіли Перекривив Дивись, щоб більше не вилітали Чи там горобці Залетіли в клуню Руками чи спідницею Лови, а злови За вчителя Пилипа, знаєш Живе в школі то свій пайок як доточує Порощиняє в школі вікна двері Горобці поналітають він чи дрючком чи сіткою ловить і має печеню з горубців. Павло музика позачиняв на клямки сінешні та хатні двері, вернувся в хату. «Діставай, Галю!» сказав острашливо, поглядаючи через вікно на двір. Галя встала на ослін і дістала за щорнілої полущеної ікони сіру перепічку. Батько взяв ножа, відкраїв три скибочки, поклав на столі, а надкраєну перебічку подав до ці. «Сховай за ікону, хай береже!» Взяли ложки і заходились їсти юшку з вареного їжака та молодої кропиви.